Вона повела очима, повними радісних сліз, на білий порожній покут. Нема ні Бога, ні чорта, ні святого духа. Амінь! Зі злом казала тітка моїй матері, коли та приходила в Ірі з кошовками навпереваги і з випогодженим утихомиреним обличчям. Учені про те давно знають. Це тільки у вас, у Пакулі. Попусавці досі троячки несуть. І раптом перехрестилася. Розуміючи важливість покладеної на мене місії, я узяв тримтячими пальцями лотерею та побрів між автомашин, холодильників, приймачів, піаніно, електробриту, капронових сорочок, моторолерів, велосипедів, моторних човнів, килимів, радіол, магнітофонів, мотоциклів. Усе те принадливо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 Опадає в чагарища сірою москвою мжичкою. Нарешті добрів я до щасливої тітчиної серії 0,45-285. Стрибнув оком на номер лотереї. Номер не сходився. Серце мені стрепенулося й провалилось до самісіньких п'ят. Немов того дня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 я не насмілювався підвести очей, почуваючись винним. А тітка перекинулася кішкою, пронизло нявкнула і стрибнула на стіл, впившись кіхтями у газетний лист. Писок тицнувся в лотерею, а відтак, лоскочаті пишними вусами паперове поле, побіг по таблиці. Коли я наважився зирнути на тітку,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 я ще вранці перевірив, як на базар ходив. Біля пошти газета висіла. На три номери сорочка не зійшлася, а так – нічого. По розм'яклому обличчю тітки Дори покотилися, наче сльозинки, лискучі мідні копійчини і з рясним дзенькатом упали на підлогу. Дядько Денис шарпнувся під стіл збирати, коли я ламким Буцем на екзамені з математики голосом скокнув у крижану воду тітчиної немилості. «Та не в грошах щастя!» «А в чим щастя?» вкрадливим голосом перепитала тітка Дора, повертаючись до мене разом зі стільцем. «Я котився згори на широчезних лижвах, що їм не було стриму. А щоб поправді жити...» Крізь мій півнячий фальцет пробилася розсудливо гірка материного вірка. У чужий рот не зазирати, іншій людині ями не копати. Добро людям робить, бо за добро добром і віддячують, а за зло злом. Дядько Денис моргав до мене, аж вітер ходив по кімнаті і шарудів газетою, але я не зважав на засторогу. Почувався у праві сказати все, що думав. Аби тітка не горювала за невиграною автомашиною, не побивалася за грошима, які незабаром при комунізмі зовсім не будуть потрібні. «Та то все вчителі!» – примирливо мовив дядько Денис з усіх сил запобігаючи громові.